Vad kul att ni lyssnar. Det här är Oklart, en podcast om arkitektur. Vi som gör den här podcasten är Karin Hedqvist, Lisa Ekström och Siri Lindberg. Oklart är en podcast om arkitektur där vi i varje avsnitt pratar om ett ämne som på något sätt berör arkitektur med en intressant gäst. Det här är vårt första avsnitt och ämnet är rummet. Om det pratar vi med Karoska Streifert som... Vi tycker är en väldigt eh, inspirerande och härlig kvinna som vågat gå sin egen väg. De, när vi skulle intervjua Karolska så fick vi för, förmånen att komma hem till henne och inför det här så var vi sjukt nervösa och eh, hispiga. Så att vi glömde faktiskt att sätta in micken i datorn så vi ursäktar för lite dålig ljudkvalitet på vissa ställen i intervjun. Till Oklart så har vi en Facebook-sida. Där kommer vi att lägga upp information också. Om saker vi pratar om i podcasten. Du får jättegärna gå in och likea. Och jättegärna också skriva om ni har önskemål om någon vi ska intervjua. Eller om det är något ni inte har förstått under programmets gång. Men här och nu rummet med Karuska Strifert. Nu sitter vi här i en ateljé på Södermalm i Stockholm, i ett fantastiskt rum, och vi ska prata med Karolka Steffert. Tack för att vi får komma hit. Ja, välkomna, det är bara kul att ha er, <laughs> ha er här. Härligt, mm. Mm. tack. Och du är ju Ja. du är konstnär, yep. scenograf. Jag har jobbat som scenograf, absolut. Du har undervisat på konstskolor. Ja, det har jag gjort. Du har haft jättemånga konstutställningar. Ja, yes. Suck stångstön. Ja, nu räcker det. Tack. Så många känner nog igen från tv också. Jag har haft på en del i tv-rutan. Mm. Mm. Du har gjort så himla mycket olika grejer. Skulle du säga att du är lika mycket inredningsarkitekt, konstnär och scenograf? Eller har du någon huvudtitel? Jag, jag skulle nog påstå att jag, att jag sysslar med rum. Mm. Men på olika sätt. Mm. Men jag är ju utbildad inredningsarkitekt. Och... Så det är väl min så kallade titel då, om man ska hålla på att fåna sig. Okay. Och sen har jag gått på Järlesborg skolan innan eh, konstfack i två år. Och det är en renodlad eh, målarskolan Där man då tecknar kroki och målar modell i två år. Mm. Så det har jag sysslat med också. Och Men det, det var det. ganska nyttigt. Ja. Då var jag 16 och 17 år. Okay. Så jag började väldigt tidigt. Och sen pluggar du på konstfack? Sen så precis jag... efter det eller? Ja, sen gick jag fem år på konstfack. Och ett förberedande år metallteknisk och träteknisk mm. som ingick i konstfacks eh, yrkesutbildning så att säga. Var det en bra utbildning tycker du? På konstfack. Mm. Jag jobbade samtidigt på olika arkitektkontor för jag var för ung för att få studielån så att jag var tvungen att dra in stolar för att kunna överleva och jag hade flyttat hemifrån när jag var 16 år så att jag tror nog det mesta lärde jag mig på andra arkitektkontor mm. att arbeta än på skolan. Jag tyckte skolan var väldigt försiktig det här var då på 70-talet jag gick där 74, 73-78 till, 73 till 78 på konstverk och det var liksom efter revolutionen och innan den moderna tiden så det var någon sorts mystiskt vakuum när jag trivdes aldrig på skolan jag var nog svarta fåret där på skolan tror jag okay. jag var understimulerad absolut. på vilket sätt var du svarta fåret? Jag kanske inte gjorde exakt de uppgifterna som lärarna tyckte att jag skulle göra. och eh, så jobbar jag mycket utanför skolan mm. så att jag var rätt trött. Jag kommer väl inte varje dag som man skulle heller. Men på något sätt så tog jag mig igenom skolan i alla fall. Det gjorde jag. Att... Men efter skolan då, vilken, vilken skulle du säga var din första riktigt viktiga punkt i karriären? Ja, det frågan är om jag har gjort någon karriär. Jag vet inte. Jag, jag började arbeta. Jag startade eget företag direkt efter skolan. Och skaffade mig ett kontor ner på Ny, Nybrogatan. Mm. Och då hade jag fem såna här bok som vi faktiskt sitter vid nu också. Eh, och eh, när jag inte fick något uppdrag och telefonerna var tysta, då satt jag igång och började måla eller skulptera eller göra andra liksom, mer fria egna övningar. Så på det viset har det blivit Både att jobba som inredningsarkitekt med den typen av rum och egna gestaltningar. Har det alltid varit självklart för dig att jobba med det du gör? Ja, när jag var en liten pyttifnaska så tyckte jag att jag skulle bli konstnär. Så jag sökte faktiskt till konstakademin också när jag var 16 år. Men jag kom inte in och då tänkte jag, ah suck! för jag väl söka till konstfakta Får jag väl bli inredningsarkitekt? Och komma in där? Med då, då kom jag in på konstverk. Och sen de två sista åren så försökte jag byta och komma till teknisk arkitekturutbildningen. Men då sa de att jag var för ung för att komma in där. Så Varför vill du byta dig? För att jag, är, jag, jag är mer intresserad av arkitektur än inredning. Alltså, jag tänker nog mer som en byggnadsarkitekt än som en inredningsarkitekt. Har du ritat några hus? Eh, jag har ritat hus till mig själv men inte till någon annan. Till en sommarstuga? Sommarhuset, Nej, men Tyvärr är det ju så, jag, vi kvinnor får ju inga uppdrag att rita hus åt andra. Inte så ofta och absolut inte offentliga byggnader. Den enda kvinna jag känner till, i alla fall här i Stockholm som har ritat ett stor offentlig byggnad, det är Lola Geisen som ritade Sankt Görans gymnasium. Mm. Men det gjorde hon då tillsammans med sin man. Men ändå, det är hon som står som byggnadsarkitekt på det projektet. Mm. Vad blir du inspirerad av? Ja, den frågan får jag ofta. Och jag tror att det är bara en, en inre jävla drivkraft. Att jag tror man är född att man vill skapa på något sätt det kliar i fingrarna jag vill hela tiden hålla en penna. Man ska liksom dansa på pappret och hålla på med linjalen och forma någonting. Och, och sen tror jag det är mycket också en här lite jävlaranamma som driver den. Och jag tror det kommer mycket från barndomen. Att liksom man ska hämnas tillbaka så att man blev för mycket tillplattad som liten. Och då jävlar. Jag ska visa att jag inte är dum i huvudet. Jag är inte korkad. Jag ska klara av det här. Bara det är en inspirations- och drivkraft. Och psykologiskt liksom. Mm. Och sen är jag nog rätt påhittig. Jag, jag kan se, addera ihop saker och ting- det är väl det som är liksom arkitektur och rum. Den formen, den biten dockas ihop med en annan form och en annan bit. Och så växer det hela tiden. Det blir liksom större och större, mer och mer och mer. Så det gäller på något sätt att hela tiden försöka begränsa sig. Och komma fram till resultatet. Kreativiteten, finns det finns inget stopp på kreativiteten. Den är ändlig på något sätt. Eller oändlig heter det väl. Inte ändlig. Vi tänkte ju prata lite med dig om rummet och mm. om bostaden. Mm. Och om vi då börjar med rummet så undrar vi lite grann hur din arbetsprocess ser ut när du börjar jobba med rum. Vad du använder för verktyg när du jobbar, om du mm. skissar mycket, om du är mycket på plats, om du jobbar i modell. Hur tar du det an ett rum när du får ett mm. uppdrag? Det beror på vad det är för typ av uppdrag som jag får. Ska mm. Självklart så skissar jag jättemycket. De klassiska liksom ritningsskissrullarna. Och, och jobbar alltid ofta skal enligt. Kanske inte exakt första sekunden utan första stunden. Men skalorna kan jag lite grann i min ryggrad. Ungefär som en ryttare. Du vet hur många steg jag ska ta innan den hoppar över ett hinder. Så vet jag. Skal ett på 100, 1 på 50, 1 på 20. Liksom. Och då kan man skissa för hand i de olika skalan också. Mer eller mindre. Men sen beror det på, ska jag göra en utställning? Är det små föremål som ska visas i ett rum? Eller är det ett rum, ett offentligt rum? Eller ett privat rum? Är det en, ett rum på en scen för teater eller dans? Man måste tänka på olika sätt varenda gång. Hur man angriper det liksom. mm. Och det handlar om ekonomi. Vad finns det för pengar? Och hur snabbt ska det här byggas om eller byggas nytt? E vad har kunden för önskemål och vad kan jag hjälpa den här kunden med? Eller är det någonting som jag skapar helt fritt själv? Så att det är väldigt olika hur man angriper det tycker jag. Mm. Men ser, du, ser du rummet som ett objekt när du jobbar med det? Eller ser du det som ett, ett rummet har ett eget liv som du förhåller dig till? Att det är något levande. Och när jag skissar och ritar så är ju jag som individ i det här rummet. Även om det inte finns. Det finns bara på pappret. Eller det bara finns i min hjärna eller min tanke. Så att jag ser ju inte rummet utifrån. Utan jag, jag går i rummet. Jag är i rummet. Jag vänder och vrider mitt huvud. Och försöker uppleva det här rummet. I min fantasi. Och, och, och i det så skapar jag rummet genom att dra sträck på pappret och säga att här slutar rummet, här ska det vara ett fönster eller här är ett befintligt fönster, vad får det för ljus kanske det, kan vi göra det större eller den här väggen, skymmer det i utsikten, ska vi ta bort den beroende på om det är en ombyggnation och så vidare, och så vidare. Mm. när jag vandrar omkring rummet, jag kan till och med bli som en liten sån här Nils Karlsson, pyssling, storlek också. Så att jag, som en liten mus illar jag omkring de olika rummen. Och det tror jag är lite grann min, min styrka. Att vara i rummen. Och rummen blir som en skulptur för mig. Jag är i skulpturen. Är mm. du aldrig modell? Jo. Jag har byggt väldigt mycket modeller i mitt liv. Och, eh, men jag tror... Och det är väl oftast för att visa andra så att de ska förstå som kanske inte kan läsa ritningar och se det tredimensionella. Och, och speciellt när man jobbar med scenografiskt så måste man alltid bygga modell. Och då jobbar man i skala 1 på 25 istället för de andra skalorna som arkitekter jobbar med. Vad bygger du i för material? Det brukar sådana här kartong som ligger på bordsskivorna här. Och det kan vara små tunna trä, pinnar och reglar och grejer. Och, uh, ska jag visa en modell? Mm. <går> ja, det är en nyhet. Här är rester från scenografi. Alltså det ser inte ut så här egentligen, men där är bitar som jag försökt mm. återanvända. någonting. Jag har en nyhet. I princip så man får se hur det är. Det är ett trapp till en scenografi. Mm. Mm. Och det är också byggt i sina kartong. Men sen har du sparklatten, mm. eller? Exakt. Mm. Och det här är också till en scenografi. Fick jag med ett barnstram i alldeles. Och det här spettet gjordes, tillverkades sen i aluminium. Och den här väggen är vit. Och sen med ljussättningen så förändras ju färgsättning. Man färgsätter med lamporna, mm. ljuset i armaturen och olika filter och och saker. Så... Men jag gillar att spackla filar så att de blir som små miniskulpturer mm. i sig. Du mm. liksom, att... jobbar ingenting med gips? Nej, Nej. det känns ju lite som gips. Ja. Man tittar på den mm. men den är inte alldeles tunn. Men nästa fråga då, passar det ganska bra här. Du jobbar ju både med konst och med arkitektur. Mm. Mm. Skulle du säga att arkitektur kan vara konst? Absolut. Mm. Det tycker jag när är den? Jo, ja, det är väl en jävla svår fråga. kan <går> ska <Du> svara på den då? Ja, jag ska försöka, jag ska försöka. Jag um... det är väldigt subjektivt, men att när den byggnad är vacker och den är tilltalande och man kan liksom ja, what... något exempel kanske. Ja, vi tittar ut här finns en kyrka utanför. Mm. Um... jag tycker den är vansinnigt Ful och konstig, men ändå tycker jag att den är vacker. Och den är placerad precis i sista soldippen. Alltså solen ligger och glimmar på den där. Ja, det blir, den blir som en skulptur. Och den fyller sin funktion. För de människor som är religiösa som ska gå in och ut i den här kyrkan. Liksom. Men... men kan konst vara arkitektur? Ja, kanske. Jag menar... Konst kan vara arkitektur. Om vi tar den här scenografin. Då, så, så fort det finns ett, ett, ett, ett, ett rum i rummet så blir den här, den här scenografin skapar ju rum, ett rum med, på ett väldigt enkelt sätt. Det här är en, en balk som sedan lodrätt. Når det befintliga golvet. Och då är det som en brobrygga eller någonting. Och då blir det ett rum. Och då tycker jag att det är, kan man säga lite arkitektoniskt. Arkitektur i den här skulpturen. Eller den här scenografin. Men det är klart det är väldigt subjektivt. Alltså men du vår... tycker du att det är en flytande gräns? där Lite grann. Ja, men arkitektur är en av de första stora konsterna som vi har. Mm. Absolut. Mm. Sen byggs det ju vansinnigt mycket fult och konstigt. Men... Det är ju både och som vad har i livet. Vad tror du är det som gör att saker blir fult och konstigt då? Kan du se någon liksom gemensam nämnare? Som... Ja, jag tycker nu kanske jag låter som en äldre gammal som jag snart håller på att bli. Men att just när man ritar väldigt mycket med datornas hjälp, man kaddar ritningar och så vidare, så, så glömmer man att skissa och man jobbar inte tillräckligt mycket nära människan och skalorna och proportionerna så att det blir någon sorts cad -hus. nästan som man kan gå och peka Fan, och dykt upp ett nytt cad här och, och titta en CAD-kåk till liksom. mm. och det innebär att det är sådana former som man inte skulle kunna hitta på eller man ju, hade inte gjort det tidigare i sin egen fantasi mm. om inte datan fanns och kunde vrida till formerna platta till dem, dra ut dem eller liksom vrida dem så många varv så att det blir någonting så att det blir något annat va? Eh, väldigt tekniskt dat datatekniskt mm. skicklighet och så blir husen väldigt konstiga och då tycker inte jag att de är anpassade för oss människor och då tycker jag det blir fel och sen ibland väljer man material som inte åldras att husen har en begränsad livslängd eh, med sådana här curtain walls som vi kallar det för det eller beklädnad på den yttre fasaden i glas eller någon tunnare plåtskiv eller någonting som Ja, lätt ramlar av när det blir storm. och De, de åldrar sig inte snyggt helt enkelt. Som mm. kanske en putsad fasad. Gör. Jag är väldigt konservativ också när det gäller arkitektur. Det är jag faktiskt. Mm. Mm. Eh, vi har läst lite grann på din hemsida. Och mm. där skriver du eh, att det yttre rummet är till för förpliktelser. Medan det inre rummet är för kreativiteten. <laughs> jag känner inte riktigt igen det gjort. Men, <laughs> ja. men det här tyckte vi lät var väldigt spännande. Nej, men jag tror att det är så att en byggnad... Det är klart det är, du ska bygga en skola den kanske inte den byggnaden kan vara hur knäpp som helst. Utan den ska ha sin funktion och sina fönster, för in dagsljus till skolsalarna och den ska vara tät och få inte regna in. Och ytan, tomten, marken som den här skolan ska byggas på är begränsad. och i förhållande till grann, tomten och det och andra och bygglov och hela tiden, då är det en sorts förpliktelse gör det här så enkelt och praktiskt och billigt och bra som möjligt för sitt enda mål. Men det inre rummet det kan man tolka som att vara i ett befintligt inre rum där vi människor faktiskt finns och kan vara kreativa och utföra och vi kan prata om knasiga saker, vi kan göra knasiga saker, vi kan jobba med knasiga saker, vi kan födas och dö i de här rummen. Det händer så mycket med oss människor i rum. Mm. Men samtidigt som ett inre rum kan också vara ditt eget inre in i din egen hjärna. Liksom. Så att du kan tolka det som att jag kan min yttre förpliktelse. Det är mitt, det ni ser, är jag. Mitt yttre, mitt huvud, mitt hår, mitt kropp, armar och ben. Medan mitt inre rum i mina egna inre tankar och vad jag, jag, hur jag tänker och fantiserar och hur jag fungerar som individ och så vidare. Så man kan översätta det som... Men också att det är, är det kreativare att få utlopp för det här som du bär i ditt inre rum. Absolut, mm. absolut. Jag har ju hela tiden, när jag skissar så pratar jag med mig själv i min tystnad. Mm. Jag har ju en dialog med mig själv. Ska vi dra ett streck där för att... Och det och Alltså jag tänker ju så snabbt... Så pop, pop, pop, pop, som man poppar popcorn pop, När jag skissar enskilt för mig själv. Men sen älskar jag att sitta och skissa tillsammans med andra människor. Man har ett stort papper och flera penner. Och man har en dialog och skissar tillsammans. Och då händer det någonting annat än om man sitter själv och skissar. Så det är två helt olika sätt att jobba. Men mm. båda är lika fascinerande. Men då har man en hörlig... Alltså en dialog som man hör varandra naturligtvis när vi, vi fyra skulle sitta och skissa, en om jag sitter tyst för mig själv och mm. skisserar Men nog förbannat så pratar jag med mig själv när jag sitter enskilt och skissar. Mm. Men kan du någonsin koppla bort den här kreativa processen som sker i ditt inre liv? Eller är den ständigt närvarande? <här> Tyvärr så är den nog ständigt närvarande. Men du önskar att du hade kunnat koppla bort? Eh, och. Nej men det är ju som ja, mitt yrke är ju också min begränsning som alla yrken är oftast för olika människor. Det klart, går jag ute här i Stockholm exempelvis så ser jag massor massa fult och konstigt och felbyggt och konstiga undertak. Fan, har man satt den där lampan där? Och, eller man ser en park som inte är så smart att gena genom Man satt en jävla cykelställ på fel ställe. Och här står en korvkost Vad fan då för? Liksom, Vad har de gjort ett övergångsställe här? Det borde ligga där. Alltså, ständigt, ständigt så blir jag påminn. påmind naturligtvis som alla dåliga saker mm. Som, mm. som är i staden men, men ibland så kan jag uppleva fan här var det vackert här var det, vilket lugn vad snyggt eller det här tillför något positivt till mig. Nej, jag är medveten hela tiden. Men upplever du att du missar en massa andra saker för att det här tar upp så stor del av din tanke? Många människor påstår att de har sett mig på stan och jag såg så jävla sur ut. Varför hälsar du inte? Jag går ju och tänker på allt det jag ser. Och så går ofta så tittar med nedstippen upp mot hustaken också. Finns det några vackra hustak? Finns det några tomma vindar som man kan... Ta sig an. Ta sig an eller något liknande. Liksom. Nej, jag skulle nog nästan kunna blunda och gå igenom Stockholm. och kan nästan vara i varenda fasad och tegelsten och gottsten. Mm. Mer, alltså lite överdrivet naturligtvis. Men jag är väldigt medveten vad jag ser och vad jag upplever i staden och i rummen. Men när du arbetar med arkitekturen och jobbar med rum. Hur subjektiv är du då i ditt arbete? Jobbar du enligt din intuition? Jag är nog väldigt subjektiv, men samtidigt måste jag ju, alltså det beror ju på också uppdraget. Vad uppdragsgivaren vill få ut av mig. Jag kan vara helt fri och jag kan vara väldigt, ja, som en kamelionta. Ibland går jag liksom uppdragsgivarens fotspår mer eller mindre. Sen försöker man ju skulptera till så att det naturligtvis blir bättre än vad den har velat på något sätt. Va? Men jag måste ju anpassa mig till uppdragsgivaren. Mm. Annars funkar det ju inte. Och det ekonomiska. Budgeten och så vidare. Och så vidare. Men jag, jag går inte att titta på vad, vad är modernt eller vad är trendigt och sådana saker. Det, det existerar inte för mig. Okay. Sen kanske jag gör det ändå omedvetet någonting. För att man ju inte alltid är... Men jag strävar inte efter att göra någonting som är modernt. Absolut inte. Skulle du kunna ta igen ett uppdrag som du känner att du inte i slutändan kan stå för riktigt? För att du följer uppdragsgivarens program eller idéer för mycket? Och eller finns det alltid en del av Karoska i allt du gör att du kan stå för det? Ja, jag skapar ju inte... Liksom det, det jag skapar privat, min konst, mina skulpturer eller ska, mina collage, mina mattor. Det är ju helt och hållet jag. Där kan ingen komma att säga rätt eller fel. Bra eller dåligt. Det, jag gör det jag tycker om att, att göra. Formen att skapa. Men är det yttre uppdrag. Då måste jag anpassa mig till andra. Och då är inte min ambition att det ska vara något. Karushka stämpel. På det jag lämnar ifrån mig. Utan jag vill försöka skapa så bra rum. Eller scenografi. Eller liksom. Som möjligt. Så, så det är inte att jag ska göra mitt. Jag ska göra ett jobb. Mm. Där jag är professionell och inte lägger in mig i, i jobbet. Absolut inte. Men sen blir det väl det och bara farten också. Men det är inte det som är mitt första ändamål. Utan det är att hjälpa kunden och skapa vettiga rum. Alltså fungerande platser. Mm. Vi har pratat om det inre rummet. Mm. Och på din hemsida så skriver du om en fyrdimensionalitet. Mm. Kan du förklara lite den här fjärde dimensionen? Är det det inre rummet eller är det något annat? Ja, dels kan det säkert vara det också. Men, men jag, jag ser nog det mer det, mer det psykologiska. Mm. Ehm, och jag menar, vi arkitekter, inredningsarkitekter, byggnadsarkitekter. Vi skapar ju rum för oss människor. Men vi kan så jävla lite om hur fungerar vi människor. Vi läser ju inte psykologi eller vi studerar inte psykologi. Och eh, psykologi betyder ju liksom hur, hur, hur beter sig en människa i olika situationer eller varför vi människor blivit som vi har blivit och så vidare och så vidare. Så det är mer det psykologiska som är det, det, tre, det fjärde dimensionen, alltså vad tänker vi människor, vad gör vi människor Mm. Jag tycker vi, vi glömmer bort människan, oss själva och andra i de rum vi skapar. För vissa tycker det ska vara så jävla trendigt, vi snackar bara om materialen och häftiga lampor, och alla grejer där och tuffa grejer där. Men hur fan ska rummen användas av oss människor? Jag måste också få fråga om du har något sådant exempel och ett rum som är skapat för människan. Men jag kan tycka att stadsbiblioteket också. Även om det är de här stora rummen och de här runda cylindrarna. Men om det är också skapat för människan. De här små, små, små bäckarna som står i de här bokhyllorna. Och man går upp i trapporna. Ut med fasaden där, där böckerna är. Och sen kan man stå där och se i det stora rummet. Och när människorna kommer in i entrén på bottenplanet. Även om det är ett stort rum- så tycker jag ändå att det är skapat för människan. Det vill jag nog påstå. Mm. I, mitt, i, I mitt mindset så tycker jag det även. Så det kan vara stora rum- det kan vara små rum. Men speciellt köpcentra- är väl inte skapat för människan. Och nu förbygger vi oss- på alla dessa jävla köpcentra. Vi pratade ju lite grann- men vi kommer in ut på det nu- men de yttre rummen också. När tycker du att ett rum blir till- vad krävs för att ett rum ska vara ett rum? Ja, för mig det krävs väl att det finns någon vägg någonstans. Mm. Minst en vägg i Men alla fall. Men kan, kan det finnas rum i naturen? Eller? Absolut, mm. absolut. Eh. Självklart. Nu är inte jag så naturbevandrad utan nu har jag blivit nu på lite äldre dagar som jag tycker om naturen. Förut tyckte jag bara om det som människan hade skapat- nu är det en märklig inställning till saker och ting, men nu har ändrat mig så att jag kan även njuta av naturen och öppna så kallade öppna landskap i havet eller öppna ängar eller mindre slutna rum som hagar bland en buskar eller bergskräver eller inte vet jag något liknande. Men men jag tycker att det måste finnas ett stopp någonstans för att det ska bli ett rum. annars Om du tittar i öken och det inte finns någonting, då är det inte ett rum riktigt, Nej. kanske. Det måste finnas en stor sanddyn, hög sanddyn som blir som en vägg, ett stopp mm. någonstans. Så att man kan gå bakom någonting, då blir det ett rum tycker jag. Eller man kan följa väggen eller ytan uppåt och titta över så blir det ett rum innan man kommer fram till det här stoppet och en vägg är ett stopp på något sätt mm. Gränser. en gräns kan man väl säga också mm. men att man gränsen får inte vara totalt, man måste kunna ta sig igenom gränsen och då kanske man har en dörr eller det är en spricka eller en slits eller en öppning eller ett fönster eller någonting så att man alltid ska kunna ta sig därifrån, i alla fall med blicken utåt, se. Man får inte, att vara instängd tycker jag är lite svårt och när man gör arkitektur som är Helt slutna rum utan att kunna se ut genom ett rum. Mm. Vilka kvaliteter i ett rum tycker du är viktigast? Vilka element av ett rum? Ja, det är nog som jag sa nu: det, det är ljuset. Mm. Att kunna se ut och få in dagsljus och få in skymningen, eller få in månskenet, nattens ljus också. Jag menar, vi har ju faktiskt någon sorts mystiskt ljus dygnet runt även om vi säger att det är svart och mörkt ute på kvällen men det är något sorts nattljuset också. Det är dagsljuset. Jag tror det är viktigt för människan att följa dygnets rytm och få uppleva om det är solsken eller om det är mulet eller dagen gryr eller dagen försvinner och så vidare och så vidare. Jag tror det är jätteviktigt. Och då krävs det fönster eller slitsar, gluggar för att släppa in det här ljuset och själv kunna se ut. Mm. Anser du att allt som byggs idag är arkitektur? Absolut inte. Det byggs väldigt mycket smäck och väldigt mycket på spekulation för att tjäna snabba pengar. Och mycket ombyggnader görs här, till exempel i storstäderna för att man ska kränga kvadratmetrar just till privata bostäder. Där det gör så jävla mycket, tyvärr, hemska lösningar för att kräma ut så många kvadratcentimeter som möjligt. Vad skulle för... du kalla det då om inte arkitektur? Uh, lite luren drägeri. Ja. Okay. På Wikipedia så står det så här. Eh, arkitektur avser allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön. Vad tycker du om det är det ju inte riktigt, Nej, tyvärr. Den, den stämmer inte riktigt, mm. tycker jag. Nej. Det måste finnas en tanke bakom det. Absolut. absolut. Mm. Nej men det måste, ja, det måste vara något lite klishigt, någonting poetiskt, någonting busigt, någon liten överraskning. Man måste kunna avläsa i byggnaderna att här är en människa som har tänkt någonting när den har skapat den här byggnaden för oss människor. Mm. Något lite... Klurigt, fiffigt, som en komiker säger något smart, något bra. Okej, okay, den är komiker därför den kan säga något smart och något bra. Ett byggnad måste också kunna förmedla, tala till oss i sin tystnad. Mm. Med, med, med sitt uttryck att det här finns något som är lite fiffigt och smart. Och, därför att det är arkitektur. Om det är så från förr i tiden eller nutid. Det spelar ingen roll, men den måste kunna... Busa och snacka med oss också. Men vi var inne på det lite tidigare. Men anser du att det är bara människan som kan skapa arkitektur? Eller kan naturen skapa arkitektur? Nej men naturen kan ju skapa ja. någon typ av naturliga rum. Som vi mm. då kan påstå att det är någon sorts arkitektur. Mm. Men egentligen är det väl människan. Alltså arkitektur är väl skapat av människan ändå. Mm. Framförallt är det ju människan som läser av det på något sätt. Så Och -ja. -ja. är det som avgör mm. Om vi då ska prata lite grann om bostaden mm. så undrar vi vad du tycker om dagens bostadsbyggande. Du kanske snuddar lite vid det nu. Mm. Det med... mm. ja, men vi har ju en extrem bostadsbrist. Är, speciellt i storstäderna så det är klart att det måste byggas. Det är bara rackan för att alla vi människor ska få plats och kunna bo någonstans. Och, och då kanske det går lite för fort och att det är så dyrt att bygga... Så det finns ingen riktigt seriös tid för arkitekter att projektera och rita igenom de här objekten, de här eh, projekten som, som, som byggs tyvärr, som för fort. Mm. Och hur man ska kunna lösa det, det vet inte jag. För jag tror det inte finns någon som är beredd att betala dubbelt så mycket för projekteringen för den ska bli optimal och inhandla de perfekta materialen för de här Hyr och sen ska hyran vara skitlåg så folk kan råd dem bo där. de här ekvationerna går inte ihop. Nej. Så att, I don't know what to do. Mm. Inte vi heller. Nej. <laughs> Tror, tyvärr. Mm. Tror du att bostaden är viktig för oss? Den är ju oerhört viktig. Att ha, no att ha ett hem, att ha någonstans att bo, det är ju A och O. Finns det en skillnad på bostad och hem? Ja, en bostad då har man nyckel och en. Man har en nyckel till en egen dörr och man har en säng- och man kan gå på toa, man kan sova och äta och liksom. Men ett hem, där gör man så mycket mer. Och man kan ha alla sina personliga tillhörigheter. och Man kan bo tillsammans med andra människor- som man tycker om eller har sina konflikter med. Men man lever där tillsammans på olika sätt- och då blir det ett hem. En bostad det är mer att äta, sova och Mm. Vad har du mest för uppdrag Nu för tiden ja, Det är mer eh, Bostäder Alltså rita om vindar Och den typen mm. Och eh, Och det är ju inte till en Gemene man absolut inte Och sen har jag jobbat väldigt mycket med Som utställningsarkitekt Och det tycker jag är kul För då ska du ju också Ställa ut saker och ting i ett rum så det blir liksom rum i rummen. Mm. Och, och, och det är tillfälliga rum. För de rivs ju sen. Va? Så det är också skillnad. När du, du, när, de flesta av dem ska ju stå för tid och evighet. Men nu för tiden blir det mer och mer tillfälliga rum. Just inom tv-produktion. Du ska rita tv-studiosar. Vi har så jävla många kanaler. Och tv ska fyllas med hur mycket grej som helst. Och scenografi till alla de här tv-programmen. Och det är ju tillfälliga rum. Och alla utställningshallar där det ska skapas rum också. Det är tillfälliga rum. Mm. Eh, vad skulle du säga, är din drivkraft? Det är din största drivkraft. Nej, men det är nog det där att eh, jag vill skapa, jag behöver skapa. Och det är lite också där djävlarna, men jag, jag är inte lika aktiv. Nu är jag ju liksom snart 60 bast. Som när jag var i eran ålder. Då jobbade jag dygnet runt. Och tyckte det var viktigt att jobba. Och ha mina utställningar för mina bilder. Och det med det andra. Nu tycker jag inte att det är viktigt att arbeta på samma sätt. Så att. Man förändrar sig under livets gång på något sätt. Men skapar jag ju varje dag. Jag måste. Se med mina ögon. Att jag har gjort några skisser. Ritningar Eller skulpterat någonting eller visuellt måste jag se ja, det här har jag skapat idag annars blir jag väldigt otillfredsställd Har du stort kontrollbehov? Jag tror inte det alltså. mm. men vad menar du med kontrollbehov då? Nej, att du måste ha koll i en process till exempel att du har svårt att lämna ifrån dig grejer du vill Aha. göra allt själv nej, nej jag kan lämna ifrån mig Uh, när kontrollbehov det är det värsta jag vet egentligen. Men Jag tycker om grupparbete och jobbar tillsammans med andra människor. Jag kan bli galen när till exempel hantverkarna gör fel. När de inte kan läsa ritningar eller på ett bygg, man har haft byggmöten och gått igenom en viss detalj eller någonting. Och likförbannat så bygger man fel. Därför det kostar massa pengar att riva felet och sen ska man stå där och benäbba och, och, och, och, och så ska det åtgärdas och byggas. Men det är viktigt för dig att det blir rätt? Ja, så i, i, i så stor mån det går. Sen kan inte allting, det finns ingenting som heter perfekt. Det finns inte. Det är en fantasi. Men så nära målet som möjligt. Men vi alla är ju människor det är klart det blir fel överallt hela tiden. Det blir det. Det kommer alltid bli och har alltid varit. Samarbetet mellan husarkitekter, mm, mm. inredningsarkitekter mm. Tycker du att det fungerar? Vad skulle kunna bli bättre? Det, är både, det, är, det, är ju, det har ju med individen att göra. Den man jobbar med. Man kan ju plötsligt hamna med världens knäppaste arkitekt. Mm. Man, det, man, det bara inte funkar. Mm. Eh, eller de tycker att jag är helt knäpp och så vidare. Och så, vidare eller, så det handlar om individerna. Vem, vem samarbetar jag med? Det är som en relation. Vem är jag gift med? Vem är jag ihop med? Liksom. Var, hur, hur funkar det här? Varför det? Ja. Så att jag kan inte säga det ena eller det andra. Utan det, det är olika. Ja, man ska nog ha lite tur. Så, så, så funkar det fantastiskt bra. Mm. Tror jag. Men eh, jag tror mer, fler byggnadsarkitekter börjar och rita mer och mer inredning. Vilket innebär att de kontaktar inte inredningsarkitekter. För de tycker att det där kan de rita själva. Mm. Vad tycker de om det? Till exempel kök och liksom fast inredning, hyllor. eller ja, Man integrerar till exempel ett småhus en villa, så, så ritar byggnads den arkitekten ritar mm. alla detaljer och allting också och klart, då får ju inredningsarkitekten inget uppdrag mm. och det är väldigt sällan en inredningsarkitekt får ett uppdrag att rita ett småhus mm. tvärtom liksom mm. därför det finns någon sorts hierarki i det här byggnadsarkitekten är lite mer och bättre än inredningsarkitekten det finns någon sorts ja, det finns ett Mm. Det på Men på du, Kan du se en förändring från när du började jobba för inte hur länge sedan det var? Och idag, har det förändrats mycket eller? Ja, förr så hade vi något som hette bygg, byggnadsstyrelsen och då var, projekterades och väldigt mycket på stora statliga institutioner här i Sverige och det finns ju inte längre. Så då kunde arkitektkontoret sitta nöta och rita på ett hus i 10-15 år nästan. Och då fanns det en, en stab inredningsarkitekter på det stora arkitektkontor. Kanske fanns det en, i alla fall 5-6 inredningsarkitekter. I förhållande till kanske 40 byggnadsarkitekter och ingenjörer. Men så är, finns det ju inga stora arkitektkontor idag. Mm. Och folk anställer ju inte arkitekter eller inredare längre. Det, det är väldigt mycket små, enskilda individer. Som kanske har ett bra kontaktnät ut i näringslivet. Så att mm. de får uppdrag. Oftast är det killar, en kille som har killkompisar som jobbar i näringslivet, som har stålarna. Kanske behövs hundra miljoner för bygget ett hus och så vidare och så vidare. Och vissa, det krävs kapital för att göra saker och Att vara kreativ, det är gratis, det kostar ingenting. Att tänka och skissa kostar ingenting. Det kostar din tid och din hjärna. Men att sen förverkliga de här skisserna, idéerna, då behövs det ett kapital. Vem har kapitalet? Känner ni några brudar som sitter i näringslivet och kan beställa <skratt> några intressanta nya bankbyggnader eller sen som vi ska bygga eller skolor eller köpcenter? <skratt> Nej! <skratt> men det har vi pratat om ganska mycket också. Här. Det börjar bli väldigt inriktat på att man måste marknadsföra sig själv. Um. Nej, men för kunde du knacka på något kontor och sälja in dig och få en fast anställning. Det får du inte någon. Jag har aldrig haft det hela mitt liv. En fast anställning. Så... Men det har gått ganska bra för dig. <laughs> för det jo, men det, det krävs... Men jag har ju också trollat mycket med knäna. Och fått bita ihop och ta de uppdragen som jag får. Och försöka göra något intressant, seriöst av det. Jag har inte råd att säga nej, för fan, det inte jag pilla med liksom. Mm. Utan det är bara att tacka och ta emot. Och sen försöka göra något vettigt av den. Mm. Yes. Då tänkte vi köra tio snabba frågor. Mm. Fråga nummer ett. Ditt favoritrum hemma? Min arbetsplats. Här där vi sitter nu. Alltså. Exakt. Mm. Varför? Därför det här är detta ateléfönster. Dagsljuset. Jag älskar dagsljuset. Eller som jag sa. Det är skymningen och... Nu är det muligt och trist väder idag men det är ändå ett väldigt vackert ljus här inne. Mm, ja, ljuset är... Eh, favoritrum i världen? Pantheon. Mm -hmm. I Rom. Kyrkan där som har ett i sin kupoltak så finns det ett öppet runt hål också där solen och ljuset och snön och regnet kommer ner och där är jag faktiskt som tonårsbrud stått och storgrinat. <laughs> Och haft väldigt starka upplevelser i den här mystiska kyrkan. Liksom. Jag tycker det var fantastiskt häftigt. Staden eller skogen? Ja, det är staden. Vad skrämmer dig? Ingenting. Mm. Jo. Nej. Ingenting? Nej, vad skulle det vara? Någonting måste vi skrämma. Nej. Ja, oärlighet. Men, men det finns ju så det måste man ju acceptera också. Nej, när folk ljuger i världen och snackar skit om varandra. Men det. that's life. Nej, det är inget, jag är inte rädd för döden. Jag är inte rädd för någonting. Skönt. Mm. Eh, har du någon favoritkreatör? Ja, Jag har varit rätt inspirerad av Kurt Schwitter. Kan jag inte släppa. Och han var en av dadaisterna. Och han jobbade också väldigt mycket med collage. Och efter kriget så fanns det ju inte... De hade inte stålar att köpa oljefärg och det med andra och det kanske inte fanns så mycket färg att ta på och då var då kollaget föddes lite grann att man tog texter, färgad papp, textilier och så började man skapa utifrån den typen av material sina ytor och fogas samman så att det blev hela yta och det är väl så jag också håller på att själv försöka bli hel. Och därför har jag jobbat så mycket med collage. Eller också göra de här ritningarna, rummen, det labyrinter på något sätt. Men det ska bli helt, det ska bli fungerande. Liksom. Om du kan ge oss ett råd, vi ska ju bli arkitekter förhoppningsvis. Mm. Mm. Om du kan ge oss ett råd för vår kommande yrkesliv, vad skulle det vara då? Och det är ju att, att skissa så mycket som möjligt på de projekt som ni får. Att träna upp i att skissa. Det är ju ungefär som en löpare eller en boxare står och tränar inför matchen. Att man liksom skissar, skissar, skissar, tecknar. För då får man det här med skalan och proportioner. Och att överföra det man tänker i skallen ut i armen och ut i handen. Och pennan och på pappret. Försöka förmedla vad man tänker. För det är ju det skissarna handlar om. Förmedla för sig själv. Förmedla för andra vad tänker jag, vad håller jag på med? Då är det skissandet. Men jag tror det är jätteviktigt det här med någon sorts kors- och tvärsbefruktelse. av kontakter och mm. kunskaper. Dela lärdomar av varandra. Ja. Och mig, det mesta jag har lärt mig, det har jag lärt mig av äldre män. Det låter ju för jävligt, alltså, men det är sant. Jävla vad jag har lärt mig av dem. Och de flesta finns ju, de lever inte längre. Och jag var väldigt ung. Jag har alltid varit yngst och så varit äldre män. Mm. Så har det funnits någon sorts fascination där de har lärt mig och jag har varit fascinerad. Och sen har man jobbat ihop eller allt med lite olika saker och så. Och sen försvinner de och sen kommer man in i en ny värld. Så kommer ni som en yngre, nästa generation här. Och någon måste ju lära er också liksom. Då är vi klara. Mm. Okej, okay, tack. Tack. tack. Tack snälla.